Qul inni nuheetu an a'budal ladheena tad'un min dunillahi ul laa tattabi'u ahwaa'ahum qad dhallaltu idhan wama ana minal muhtadeen Sema mimi nimekatazwa kuabudu hawa mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu Sema mimi msifuati matamanio yenu hivyo nitakuwa nimepotea na sitakuwa miongoni mwa walioongoka kul inni ala baynatin mir rabbi wa kadhabtu ma indima tasta'jiluna bi in al hukmu illa lillahi yaqsul haqq wa huwa khayrul fasilin sema mimi nipo kwenye sheria iliyowazi itokayo kwa mula wangu mlezi nanyi mnaikanusha mimi sinacho hicho hicho mnachokihimiza hapana hukumu ila ya Mwenyezi Mungu yeye anasimulia ileyo kweli naye ni mbora wa kuhukumu kuliko wote ula'u anna 'indima tasta'jiluna bihi laqdiya al-amru bayni wa baynakum Wallahu a'lamu bil Sema lau kuwa ni nacho hicho mnachokihimiza ingelikwisha shauri baina yangu na nyenye na Mwenyezi Mungu anawashinda wote uwajua madhalimu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا za وَلَا حَبَّةٍ فِي ila yeye وَلَا Na وَلَا anajua kilicho nchikavu na baharini na halidondoki jani ila nalijua wala punje katika giza la ardhi wala kinyevu wala kikavu ila kimo katika kitabu kinachobainisha wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli ma jarahtum bi-n-naharithu ma yab'athukum fihi li-yuqada musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun nae ndie anekufisheni usiku na anakijua mlichofanya mchana kisha yeye ukufufueeni humo mchana ili muda uliyowekwa utimizwe kisha kwake yeye ndio marejeo yenu na tena akwambieni mliokuwa mkiyafanya Allah hu akbar Allahu akbar. La ilaha illa Allah Ewe nabi hawa makafiri hakika Mwenyezi Mungu amenikataza kuabudu hao mnauabudu badala ya Mwenyezi Mungu basi mimi sifuati matamanio yenu Kwani nikikufuateni nitakuwa nimekengeuka kuyacha haki na sitakuwa katika waongofu Wambie, mimi nipo juu ya sharia iliyowazi iliyoteremshwa kutoka kwa Mola wangu mlezi na nyinyi mmeikanusha Qur'an iliyoileta sharia hii na mimi sina uwezo wa kuileta hiyo adhabu ije. bali hayo yamo katika uwezo wa Mwenyezi Mungu na yamelazimika na kupenda kwake na hikma yake na hakuna amri wala madaraka ile ya Mwenyezi Mungu tu akipenda yeye atakuleteni adhabu kwa haraka na akipenda ataichelewesha yeye subhanahu aliyetakasika anafuata katika hayo hikma yake naye ni mbora wa kuhukumu baina yangu na nyinyi sema lao ingelikuwa kumo katika makadara yangu kukuteremshieni hiyo adhabu mnayohimiza ije ningelikuteremshieni kwa kukasirika kwa ajili ya mwela mlezi wangu na hapo mambo yangekwisha baina yangu na nyinyi walakini amri ni ya Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kujua kuliko wote wanayostahiki makafiri katika adhabu ya haraka au ya kuahirika ni Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ujuzi wa milango yote ya vilio ghaibu na wengine. Hapana mwenye kukusanya ujuzi wa hivyo ila yeye. Na anao kuwapa baadhi yake. Naye ujuzi wake umekusanya vitu vyote vilioko nchi na vilio kwa baharini. Wala halidondoki jani, jani lolote lile ila yeye analijua. Wala haianguki mbegu chini ya ardhi wala chochote kileicho kinyevu au kikavu ila yeye subhanahu anajua kwa utimilifu kauli hii inafahamisha kuwa kujua mambo ya ghaibu kuko kwa Mwenyezi Mungu na funguo za hayo ziko kwake tu na mambo ya ghaibu ni mafungu mawili ghaibu mutlak ambao hayoumkinii kutambulikana na akili kama mambo yatakayomfikia mtu katika mustakbali na gaibu nisbi hizi ni siri za ulimwengu na vilio ndani yake na kuweza kuvitumia kwa maslaha ya watu ujuzi wa hayo uweza kughaibu kwa vizazi kadhaa kisha ukadhihiri na funguo ya hizi pia ziko kwa Mwenyezi Mungu humwezesha mtakai katika waja wake wale wanaozama kuusoma ulimwengu na katika hayo ni haya ya uvumbuzi ambao tunauona ana ufikilia mwanadamu kwa kuwezeshwa na Mwenyezi Mungu mtukufu. Na yeye ndiye anakulazeni usiku na anakuwa msheni mchana na anajua mnawe ya chuma. mpaka utimie muda wa kumfikia kila mmoja wenu ajali yake duniani ya kufa. Kisha siku ya kiyama mtarejeshwa nyote nyinyi kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Tena atakwambieni amali zenu mlizotenda duniani njema au mbaya. Na kwazo